І саме тому завжди була права. Ігор цінував це. І Софа цінувала. З часом вона змирилась з нерівними умовами боротьби і тихо захворіла. Софа захворіла не через маму, а тому що в неї не було совісті. Вона забула свій обов'язок перед сім'єю, заявила свикруха. Ігор мовчки погодився і відправив Софу в Нью-Йорк. І синів, і внуків, і маму. Для Софи це не мало значення. Вона просто померла в комфортабельних умовах. А мама залишилась, щоб вона ще сто років прожила. І нехай діти будуть там доглянуті і внуки. Але кому тепер сказати пробач? Софа домоглась свого, вона стала головною людиною в його житті. Я ж сміюсь від лоскоту, від радості, коли угода вдається, або вкраду саму себе. Софа, ти пам'ятаєш? Софа, звичайно, пам'ятала. Її життя пройшло під Ігорем. По-доброму, на похорон він не поїхав. Справи? А їй вже байдуже, а до мене також можеш не приїжджати. Я таки виродила потвору, так? – кричала мама по телефону. Мама, ти встигла її полюбити? – втомлено поцікавився Ігор. А коли я когось не любила? – жваво заперечила мама. Так, мамо, я розумію. Коли Софа їхала до Нью-Йорку, вона сказала – поживи трошки для себе. Це було три роки тому. І тоді ж Ігор Львович зрозумів, що сонце вже норовить присісти за обрій. І ще він зрозумів, що не любить петрушки, але не агресивно, до ненависті, а просто не любить і все. Він готував собі салат і, нарізаючи зелень, раптом подумав, що без неї йому буде смачніше хоча досі і так було смачно. Але Софу не повернеш, під небесю не заплатиш. Зате розлука з Петрушкою не розчарувала. Мабуть, це й означає пожити для себе. Секретарка зіскочила зі стільця, мало не зламавши ногу. «Ігор Львович, вам телефонували з Нью-Йорка». І ось, вам підписали документи на лінію поліетиленової упаковки. І ще, гаразд-гаразд, сказав Ігор Львович, і зачинив двері кабінету. Кожен його день починався з маминого дзвінка. Їй не спалося. Правнуки виходили з-під контролю. Чужі діти, чужі проблеми. Він подзвонив у справах і став думати про Марка. Ігор Львович любив думати. Він насолоджувався, коли одна думка плавно перетікала в іншу і раптово переривалась нагромадженими за життя образами. Ігор міг би скласти з них сонник. Сонник для тих, хто мріє наяву. Але він не займався доброчинністю на користь жебраків. Ігор Львович вважав, що коли б кожна людина заробляла гроші й годувала б тільки своїх, то у світі настав би довгожданий добробут. А ефемерним сонником можна користуватись лише щільно зачинивши двері кабінету. Думки про Марка текли у двох протилежних напрямках. Марк йому подобався. Він вмів дивувати. Дивувати щоденно і спонтанно. Марк, здавалося, не впадав у депресії, не рефлексував. Він пер по життю і пер як танк. З іншого боку, Марк, звичайно, був падлюкою, нахабною, але дуже талановитою. Він не міг не знати, що Ігорю сповістять про поїздку ще того самого дня, коли Марк тільки збереться відвести документи. Але країна перебування викликала захват. Марк міг поїхати куди завгодно. А гроші були. Марк ризикнув і прокрутив смертельний